Десь така візія стала для мене спонукою рушити в мої історичні мандрівки, а потім писати про те книги. Посилаю їх до читача, бо хочу поділитися з ним тим, що мене вразило, захопило і що принесло мені віщі хвилини откровення. Не лише світло я там бачив, а тьму – не лише героїчний чин, але й розбрат, брато і зради, не лише сіяне добро, але й зло, не лише волю, але й рабство наше. Все це мені боліло і болить, а з другого боку це лікувало мене від ліні й оспалості, і не давав я собі спочинку, а йшов і йшов. І щироко розверстими очима. Отож хай ті, хто прочитають мої книги, рушать на пошуки дерева пам'яті нашого народу разом зі мною, бо воно мені бачиться не лише як символ проминулого та відлетілого, але як витворювач живої роси для дерева життя, може й отого, яке вмішали в раю мрійники утопісти. Зрештою, і я сам шукаю і пізнаю те дерево пам'яті для того, щоб дати силу зросту дерева життя. Життя, яке ми бачимо і творимо у сьогоденні. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав Василь Манько, звукорежисер Костянтин Косик, Київ, 2016 рік.